גם אנחנו, גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא.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 כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, וייצא מלפני פרעה.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 ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנעם, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך, כי אפש כסף. ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם, עם אפש כסף, ויביאו את מקניהם אל יוסף.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 וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאכליכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפיכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, ויישם אותה.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 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאות שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנכי אעשה כדבריך, ויאמר הישבעה לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיתה.